Навіть більше за Тайланд. Ялмар тихо посміхався і тільки шкодував, що в них на все, як завжди, надто мало часу. «Надто мало часу на все у вас», казали місцеві жителі, хитаючи головами. «Надто мало часу» нависало щось на Марлу зсередини, вганяючи її в паніку від невстигання. «Надто мало часу» на Грандіозні плани, казала вона собі, а поміж тим здаватися не збиралася. Однако всі здохнемо, тож можна зробити собі вибір не здавання. Треба йти йти, поки не зникнеш фізично. А там дивися і пощастить не зникнути стовідсотково. Х'ялмар ставив собі конкретніші завдання – він усвідомлено робив спроби покращити цей світ. Казав про це канонічними кенкізівськими словами. Принаймні, я спробував. Це ти вже скажеш, як помреш, поки ти тільки пробуєш. І поки Марла не зовсім до кінця розуміла ці його спроби. Не зовсім до кінця вірила у вартість того, що він робить, пишучи книги про те, як облажалося ООН в країнах Азії і Африки, про те, як влада Індонезії дурить селян на предмет розподілу землі в якихось там гірських далеких селах, про зброю і маскулінність в соціальному контексті, тощо-тощо. Марла раптом повірить у все це ні з то, ні сьо однієї погожої дни на шляху з Тхімпху, на бутанській дорозі-серпантині, під демонічне «You can check in any time, but you can never leave» з готелю «Каліфорнія» в невеличкому мікроавтобусі, слухаючи розмову Х'ялмара з австрійським німцем-архітектором. Гаррі, так його звали, займався реконструкціями зруйнованих в Іраку шкіл, будівництвом нових лікарень. Він просто із широкою відкритою посмішкою про щось розповідав, Марла слухала, наскільки їй це дозволяли її нефонтанні знання німецької, і раптом зрозуміла. Обрані люди, люди з хорошою кармою, неодмінно перетинаються. Це було ніби одкровенням. Раптово на місці кожного з тих, хто своїм світлом намагався роздерти гнітючу темряву інших, на місці Х'ялмара, Гаррі, Артана, кількох вчителів, письменників, музикантів, просто собі людей, в її голові почало з'являтися щось на зразок теплих сяючих куль, що стрімко зближалися, енаж до злиття у цілісну субстанцію, що зігрівала уяву і тіло хвилями, роблячи серцю млосно, радісно і трохи лячно. Марла нічого не могла пояснити, вона просто відчувала. «Ом мані падме хум, ом мані падме хум, ом мані падме хум». «Так, Індія – це страшно. Не можу сказати, що сумуватиму за неї?» Гарненька білява ірландочка підтикувала довгу барвисту спідницю під промерзлі босі ноги, підібгані на крісло. «Бідолашна Ніккі!» – сміявся її бойфренд. «Їй ніде проходу не давали». Брррр, здригнулася Нікі. Теба я й насправді потвора, дивувалася Марла. Нікі ж також не вельми м'ясиста, а до неї лізли всі. Може тут справа в білявості? В кожному разі маю один плюс. Я не ненавиджу Індію, і залюбки провела б там ще з півроку. «То ти був одним із організаторів світового соціального форуму?» – зверталася Нікі до Х'ялмара. «Я багато чула про нього. Поїхати не випало». «Так, роботи було купа просто». «І ти там була?» – це інквізиція Марли. «Ну, майже. Приїхала, як увесь організаційний геморой вже скінчився». Марла на мить замислилася – над своєю властивістю втікати від будь-яких кисло-нудно-втомливих речей і з'являтися, як Пилип із конопель, уже на все готове і приємне. А чим ви займаєтеся? Це вже Х'ялмар до ірландської парочки. Ми їздимо Азією вже близько року, час від часу викладаємо англійську, ще якоюсь волонтерською активністю займаємося – по-різному, відказала Нікі. Я статті пишу фрілансером, додав її хлопець, чи його ім'я Марла ніяк не могла згадати. Теж волонтерські, певно, з кривою посмішкою додумала вона. Ці історії благородних жителів високорозвинених країн, що працюють день і ніч на батьківщині, а потім беруть зароблені грошики і їдуть рятувати світ за безплатно? були такими частими, що вже встигли набити оскомину. «Яка ж я зла!» – констатувала Марла. «А що б ви порадили тут з'їсти?» – спробувала вона змінити тему.